Субудай викликав темника Урдюя. «Бри тлумача, іди до стін. Кажи їм, нехай виходять, бо той дарує всім життя!» Урдюй, лаючи в думках Субудая, пішов. Боявся він підійти близько, А руські поцілять стрілою. Дмитрій був біля Десятинної церкви, Заспокоював жінок, щоб не плакали. Там його і найшов вартовий дружинник. «Ідея, кличуть тебе, воєвода татарський прийшов». Піднявшись на стіну, Дмитрій побачив урдюя. Татарський воєвода сидів на коні. Біля нього стояв тлумач. Вони були тільки у двох. «Спитай, що йому треба?» кивнув Дмитрій Бродникові. Той запитав по татарському. Урдюй, забувши про свого тлумача, поспішно випалив те, що йому наказав Субудай. Вислухавши Батиєву вимогу, Дмитрій звелів Бродникові. «Скажи, хай йдуть геть звідси. Скажи, ми не забули про слово Субудая на калці. Скажи, що вони звірі. Скажи...» Руські не здаються, ворить не відчинимо. Бродник швидко переказав Дмитрію у відповідь. Курдюй повернув коня і помчав до Батия. Батий не вірив у те, що кияни відчинять ворота, але все ж думав, може вдасться їх залякати. Його не покоїв бій, багато татар поляже. Що ж буде далі? Адже чимало вже він втратив своїх вояків під Владимиром та іншими городами. Ці руські і вперті. Не сподівався Батий зустріти такий опір. Як же йти далі, коли під кожним городом стільки вояків залишати мертвими? Прокляті Ороси! Вилаявся Батий непокірні! І наказав дати відпочинок військові. А зранку починати бити ворота. Сонце клонилося на захід, ось ось його червона куля сховається за видноколом. Бути завтра бурі, говорили спостережливі старики кияни. І русські татари мовчали. Жодна стріла не впала після обіду. Похмурі крокували вартові на стінах. Воїни в своїх сотнях. Засереджено готувалися до бою. Не чути було звичайних балачок і жартів. Кожен думав про завтрашній день. Роксана попросилася у Дмитрія сходити на стіни. Поволі піднялася вона по драбині і, глянувши, аж подалася назад. Від круч над Дніпром і до золотих воріт юрмалося татарське військо. Як же їх багато! Роксана стала біля заборола. Вітер ворушив її сиве волосся, оббивав помережена ледь помітними зморшками обличчя. Вартові здивовано поглядали на неї. Вони знали, що це Ростиславова мати. Чого вона вийшла сюди? Чи личить жінкам тут бути? Роксані здалося, що вона звідси, з-за тих високих стін бачить далеко. Вон там, де заходить сонце, рідний Галич. Вон там на півночі, як оповідає Іванко, Новгород, і скрізь навколо руська земля. Чому ж таке нещастя, таке лихо впало на нашу землю? Чому ж не зберуться всі гуртом та не проженуть ворога? Роксана випрямилася, ступила вперед. Вітер зірвав з її голови хустку. Вона її перехопила рукою але не накинула на голову. Ростислав, ідучи стінами від золотих воріт, побачив матір. Заходило сонце, і на тлі червонястого небосхилу вирізьблювалася її постать. Сріблилася сива голова, і стиснуті в кулаки руки погрожували ворогові. Мамо, підбіг до неї, Ростислав. Не ваше тут місце? Ці чоловіки тут мають бути? Роксана обернулася до нього. Ласкаво-привітно усміхнулася. Сину, і моє місце тут, з тобою я. Батий наказав почати зляцьких воріт. Страшним гуркотом пролунав перший удар. Величезна важка дубова колода, Обкована товстим залізом, Розгойдана татарами, Налетіла на ворота, і відійшла назад. Дмитрій зрозумів, що довго не витримають ворота, надто вони тонкі. Як шкодував він зараз, що тут не такі мури, як у Галичі. Київські стіни були зроблені з товстого дерева, вкопаного в землю, два ряди. Такі ж два ряди були зроблені з другого боку, і всередину насипана земля. Стіни вже були старі, і їх не встигли, як слід поновити. Дмитрій наказав рубати все дерево, що росло в Києві, і тягти до стін, латати майбутні пробоїни. Після обіду Батий звелів з усіх боків поставити тисячі лучників і метати стріли на стіни. Роєм полетіли стріли, кияни прихилялися і тільки піднімали голови, як татари. Знову кидали стріли і підходили все ближче. В Києві вже не вистачало стріл. Ростислав прибіг до Дмитрія з цією вісткою. «Робити стріли? Старики нехай вирізують. Татарські стріли збирати?» – відказав Дмитрій. А пороки били безугавно. Біля них мінялися люди. У Батия вистачило полонених на цю тяжку роботу. Прибіг дружинник від Галицьких воріт, і там почали лізти татари. Надвечір Батий прикликав Субудая і звелів послати бродників, щоб пішли до стін і викликали воєводу Дмитрія. Субудай миттю виконав Батиїв наказ.